«Так то на дев'ятірній, сину мій, а тут тільки вісім». Майорові зіграний розклад додав упевненості в собі, і він двічі підряд замовив шестерну. Тепер, коли в пулі красувалася десятка, можна було братися за головну справу, не втрачаючи гідності офіцера. Попадя з очима, не схожими на очі Попаді, принесла якусь особливу наливку, і до неї печених яблук. «Багатому дідько дитину колише», – злостивився парторху, якого пуля ще не відкривалася. «Іще раз скажу, не згадуйте нечистого сину мій», – поставив його на місце священник. Розмова за столом нагадувала якийсь давній культ. Гравці обмінювалися ритуальними фразами, які на перший погляд нічого не означали, але багато б сказали будь-якому преференсисту. Микола Пилипович, незважаючи на свою науково-фольклорну легенду, був слабкуватий у приказках, проте наставав час починати те, за чим прийшов, і він згадав фразу із далекого дитинства – не буду дивитися, нехай козариться. При цих словах майор накрив рукою карти, що їх йому роздавав панотець. А це що за фольклор здивувався той. Це з глибин народної мудрості зауважив парторг. Зібране науковцями інституту, правильно я кажу? Микола Пилипович весело розсміявся. Та ми ж не це є не зовсім по фольклору. Ми ж інтересуємось більше всякими явленнями. Знаєте, там бувають всякі сказки, ворожить хто. Він висловлювався дещо плутано, не стільки через брак слів, хоча і не без того, скільки хотів подивитися на реакцію співрозмовників, у даному разі отця Штефана. Всі ми знаємо, що іноді корисно прикинутися дурнішим, чим ти є насправді, але поки що особливої реакції не було. «Відьми!» – обережно додав Микола Пилипович. «Ах, відьми!» – несподівано зрадів священник, і майор напружився. «Відьми! Це у нас якраз по партійній лінії, так?» – він обернувся в бік парторга. Навіть попри темряву, що панувала у кімнаті, стало помітним, як той почервонів. «Вам би все вигадувати, отче?» «І що це я цікаво вигадую?» «Нічого, але і за іншими повторювати не слід». Микола Пилипович ловив кожне слово. Парторг явно обурився, і отець Штефан поспішив його заспокоїти. «Ну що ви насправді?» Я же ще нічого не встиг розказати. От і не треба, гарячкував парторг. Про себе розказуйте, коли язик свербить. З пересердя він аж кваркнув по столі картами. Ну-ну, примирливо продовжував священник. Сказано, чоловіче, не серця. Краще повідомте своє рішення. Пас, буркнув парторг. «Цікава розмова. Микола Пилипович озирався то на одного співрозмовника, то на іншого, слідкуючи за виразами їхніх облич. Гаряче. Це було дуже гаряче. Отець Штефан для заспокоєння нервів розлив наливочку по чарках. Випили всі, у тому числі парторг, і закусили печеними яблуками. «Про що це ви спорите?» Побоюючись, що розмова може вщухнути, Микола Пилипович відкинув Полінцев вогонь. «Підігрока Сімака», – проголосив господар, викладаючи на стіл Сімку, – «просто деякі парафіяни» – «несвідомі люди», – підказав партор, забираючи тузом. «Люди грішні», – погодився священник, – «і вони у всьому бачать гріх, так наче у дзеркало дивляться». Кажуть, що пам'ятник біля контори схожий на одну дівчину з хуторів. Вона колись по комсомольській лінії. Він хитро позирнув на парторга, але той уже заспокоївся і мовчки пішов з десятки. «Що ж це ви робите?» – обурився Піп. «А у мене старшої нема». «Ну хто так грає?» – служитель культу – Ображено виклав на стіл короля, і Микола Пилипович забрав його тузом. Розмова сама по собі зіскочилась з цікавої теми. Чи то парторг заспокоївся, припинив вестися на провокації, а чи священник не хотів сваритися перед очі приїжджого та ще із інституту, але деякий час партнери зосереджено викладали карти на стіл по одній, супроводжуючи свої дії тільки вигуками. «Отакої! А так? Ну, давненько я не брав руки карти, майор узяв заплановані шість і ще одну. Радість від того, що підсадив попав гору, затьмарювалася лише тим, що цікава розмова ущухла». «А ви що ж, з напарником своїм хіба не тренуєтесь?» Хитренько запитав Партурх і одразу оголосив всім на хресті. «Пан отець здивувався. Так у нас є ще один напарник?» «А, – Микола Пилипович безнадійно махнув рукою, – младший научний сотрудник, він не по тому ділу». «Лягаємо!» – отець Штефан виклав на стіл карти. «Якщо младший, то, певно, більше по дівчатах, сотрудник». Майор зосереджено кивнув. «У парторга було сім козирів без дами». «Своячка!» – зітхнув священник і заходився збирати карти. «У нас в селі дівчата...» Таких у Києві не знайдеш? Ну, звичайно, хто розуміє. Микола Пилипович хихотнув. Він якраз розуміє, молодой спеціаліст. Тут Парторг, що тількино записав собі у пулю чотири очки, несподівано підвівся. Я відійду на хвилину. Куди це ви зібралися? Не зрозумів отець Штефан. Він глянув на годинника. Та Леська там на танці пішла, щоб додому вчасно. Я гляну. Діти, то наш хрест, філософськи зауважив услід священник. Давайте ще наливочки. Спасибі, подякував Микола Пилипович. Я б, може, теж проветрився.